Володимир Лис Жінка для стіни Видавництво Богдан Місто Тернопіль, 2010 рік Читає Таїсія Дружинович Розділ перший На межі двох тисячоліть минулого і теперішнього один з найбільших поліських авторитетів, Геннадій Ришчук, відомий у певних колах як Генка Морс, їхав на важливу зустріч зі своїм зарічанським колегою, авторитетом Андрієм Ліщевським, який мав, відповідно, кличку Бицю. Морс кілька місяців тому цілком свідомо втрутився у сферу інтересів Биця. Стрічка шосе стрімко намотувала колеса його джипа. На деревах обіч дороги вже де-не-де -де жовтіло листя. Через місяць, якщо буде все в нормі, рвону на тиждень у Хорватію, подумав Морс, на острів Крк. Він посміхнувся, пригадавши, як минулої весни купив знічер'є в кіоску при вході до університету, де мав зустрітися з одним щором книжку Острів Крк. Так і називалась. Він думав, що то путівник. Згодиться. А виявилось, що так, якась бздура, маячня. Пробував читати, але так нічого і не второпав. Спершу пожбурив геть. Та потім, коли побачив книжку на своєму столі, певне домробітниця дурепа підібрала на підлозі та й поклала – Вирішив, що при п'янці якось браткам покаже. Ще гру придумав. Хто більше прочитає, тому поставить ящик коняки. Чи щось інше вигадають. Цієї миті запищав мобільник. Морс невдоволено скривився. Не любив, коли дзвінок перебивав думки. Зрештою взяв мобілку до рук, на кнопку і приклав до вуха. «Генка, ти?» почув схвильований якийсь наче засапаний голос молодшого брата Олексія. «А хто ж іще?» – посміхнувся Морс. «Чи ти думаєш, що в мене мобілку хтось би свиснув? Ха-ха-ха!» Йому стало весело від самої думки, що в нього могли б десь спробувати вкрасти небудь, Тим паче таку річ, як мобільник, котрий завжди був при ньому. «Що сталося, братан?» Спитав, посміявшись, «Чого в тебе такий голос, нахарапуджений?» «Біда, братику, сказав Олексій, «хата твоя горить, будинок у царському селі». «Що?» Морс не вимовив це, а видихнув. «Що ти сказав?» «Будинок горить», – повторив Олексій, «в усіх кімнатах одразу». «Тут пожежники вже приїхали, тільки навряд чи загасять. Тобто загасять, але що буде всередині?» «Льоха, ти мене розігруєш?» Морс відчув, як у серці щось обірвалося, та й покотилося до самого низу живота. «Та ні, братан, – сказав Олексій, я ж звідси дзвоню. Сам спершу не міг повірити, доки не примчав. Чуєш, машина верещить. Ще одна під'їхала». Морс почув характерний різкий звук. На якусь мить здалося, що блискуча червона машина мчить просто на нього. — Як це трапилось, вже знаєш? — запитав, намагаючись втамувати несподіване дрижання в голосі. — Ні, — відповів Олексій. — Не можу зрозуміти. — А диві хоть, його що, не було, суки? — Ні, був. І він чув, який Олексій збентежений. Був, каже, всередині, коли це сталося. Його вже швидка забрала. Вискочив, але геть попечений. «Твою мать!» – не стримався Морс. «Тут їхній головний начальник», – сказав Олексій. «Ну, пожежників. Може дати йому?» «Не треба», – сказав Морс. «Вернуся, той побалакаю». «Ти зараз приїдеш?» – спитав Олексій. «Де ти?» «Я їду на переговори». Голосу Геннадія був спокійний. «Маю тут одну балачку. Буду вдома за години чотири».